Idolii Ierbi din când în când, în loc de firul ierbii, răsare, Câte un idol subțire și verde, caii îl ocolesc cu mirare și ale furnicilor cede. Ei sticlesc noaptea ca un tăiș, amenințând stelele, luna, ca-i fug spre râu împrundiși, nicile nu se mai văd niciuna, ei sunt iarba unui cal nenăscut, ei vor fi păscuți numai în viitor, eu i-am văzut, da, i-am văzut, dar m-am retras din fața lor.